Are listening to the Hungarian program on 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Csinrádió Rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97.9 MHz-en. Kellemes vasárnap reggelt kívánunk az Ottavai Magyar Rádió november 22-i misurával a Chin Rádió A mikrofonnál Petén Judit a mai műsor tartalmából. November 8-án 65 éves korában meghalt kopzos kis Tamás, Kecskés Tünde emlékezik meg róla. 238 éve született Adi Endre, akinek költészete és munkássága a mai napig élő tartalommal szolgál. Kovács Kata, a Körösi Csoma Sándor program Otovai Ösztöndíjasa írása alapján elindítjuk új sorozatunkat a Magyar néphagyományokról. Mondák a Magyar Történelemből 12. része következik ma. Az esemény naptár után Kanada leghíresebb slágerei közül ma a Men Without Hats együttestől hallunk egy számot. Mindenek előtt azonban kialakuló hagyományainkhoz híven hallgassunk meg két operetrészletet. Az első Kálmán Imre cirkuszhercegnő operettjéből Kislány Vigyáz, és azután Oszfald és Peller Károly előadásában Rég volt. A következő egy órához jó szórakozást kívánok! Éplány talál, nincs bármad, nincs bocsánat, nem kegyelmeszcsek, ez ke álltak kislány, vigyázz, az? ne kislány, meg ne. his you Kukis is csattant. Mind is csináltunk akkor, mindenki jót Rég volt, de mese szép volt. Nagyon megszomjaztam, hát akkor... Jaj! Egész kiszállott a storkom, de... Jaj, bocsánat! Köszönöm! Pracit. Pracit. To Chin, Ottawa's multicultural voice. Néhány nappal ezelőtt, 65 éves korában hunyt el Kobzos kis Tamás, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekmondó, zenész, zenepedagógus. Ifjú éveiben, rövid ideig a Kaláka együttes tagja volt. Számos hangszeren játszott. A Kobozzal fiatal korában Elkecskés András együttesében ismerkedett meg. Sok remek mű született a Jánosi együttessel való munkából is. 1986 óta tanított az Óbudai Népzenei Iskolában, amelynek 1991-től igazgatója is volt. 5 éven át a Zeneakadémián is tanította a Kobosz hangszeres játékot. Több tanulmányt írt a tanítás témakörében. 1913-tól a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Gazdag életművében többek között Balasi Bálint és Csokonai Vitéz Mihály verseit zenésítette meg. Vándor és trubadúr dalokat, virágénekekkel, tinódi krónikáival ismertette meg a közönséget. Behatóan tanulmányozta a török és magyar népzene kapcsolatát, a török zene megjelenését az európai kultúrában. Gitárosként a régi zene foglalkoztatta. Munkásságával közismerté tette a 16. századi magyar énekeket. A protestáns egyházhoz erős kötötték. Édesapja és felesége is református lelkész volt. Ő maga fáradhatatlanul gazdagította a református egyházi zenét. Hallgassuk meg Kobzos Kis Tamás előadásában Paskó Kristóf énekét, Szomorú esetre kevés énségre jutott kevés magyarság című dalát. Szomorú esetre keserves énségre jutott kevés magyarság, hald meg édes hazád szertelen romlását, Kit tett rajta pogányság? Nem vidámíthatlak ilyen énségedben, Tőlem is távol végság. Búban megepedett fegyver miá Kevés magyar nemzetség. Itten száj magadba, miket reádonta, Az kegyetlen ellenség. Kiknek gondolása, és előszámlálása, csak bú és keserűség. Várat feladása idején tött hitit, az fogány meg nem áll hanem kastélyait, faluit, városit, hazánknak elfoglalá. Nagy sok főrendeit és vitézlő népét ezekben elfogyatál. Az Úrnak kegyelmét, s vigasztaló lelkét kívánom. Ez hazára ennyi háború és szélvészej után érje nyugodalomra. Ő ellenségének kegyetlenkedését többé soha ne lássa. Írtam ezt Erdélyben, 1662. esztendőben Mikor édes hazám Sokképpen forgana Utolsó veszélyébe E kis írásoma Aki megtekinted Tőlem véged Jó névvel Adi Endre 1877. november 22-én született érmint és 1919-ben halt meg Budapesten. I. és Gyula, Magyarok. Részlet. 1937. november 22-e. Tiszteletére már nem rendeznek hetente ünnepséget. Iszonyú előadó művésznők nem szipogatják a pódiumon Zozó levelét. A fiatalok egyelőre nem esküsznek rá, amit már csak azért sem kell fájlalni, mert hisz az esküt az előttük járó nagy esküvők sem tartották meg, viszont érteni kezdik lényét. Az emberek már nem szavaitól rúgnak be, hanem attól, ami a szavak mögött van. Attól könnyülnek bátrabbá, abból merítenek erőt szembeszállni az idővel és a valósággal. Verseit már nem megszállottan az utcán szokás szavalni a szélbe, amikor az ember a saját indulatát önti a sorokba, Berzsenyi és arany között tétovázó kézzel este a könyvespolcról veszük le műveit, bár betéve tudjuk. Félve írom le. Klasszikussá vált. Most kezdődik számára a klasszikusok erőpróbája. Minél többször olvassuk, annál több új szépséget, tartalmat, hitet, emberséget fedezünk fel benne. A remek művek ezzel jutalmazzák híveiket. Az ember... Már nem lepke lepkemámot kap tőle, hanem tartósat, és ijesztő szó, tőle is okulást, élni. Szeretném, ha élne. Nem azért, hogy mit szólna, ehhez vagy ahhoz, maradi lenne-e vagy haladó. Ilyen badarsággal szellemét csak azok zaklathatják, akik még ma sem értik ezt a szellemet. Mindenre ő megfelelt, állandóan felel. Szerencsére nem a pártok nyelvén. Ezek épp úgy széttépnék, épp annyi csapdába szorítanák, akár életében. Külön győzelme, hogy a pillanatok bajnokain a pártokon is fölül kerekedett, ő már valóban ideákért küzd. Hangja most érik, az egész magyarság hangjává. Neki már az idő dolgozik, művét az tökéletesíti. Beleszólnunk alig lehet, szavunktól arca alig változnék többet, mint akár Horáciuszé. Csodálattal nézhetjük csak ezt a titkos, vigasztaló munkát, s az anyagot, amelyet ő e munkára átadott. Adi Endre. az élet. Az élet a zsibárusok világa. Egy hangos vásár, melynek vége nincs. Nincs semmitán, melynek ne volna ára. Megvehető, akármi ritka kincs. Nincs olyan érzés, amelyből nem csinálnak kufár lélekkel hasznot, üzletet. Itt alkusznak, amott már áll a vásár. A jelszó mindig eladok, veszek. Raktárra hordják mindenik portékát. Eladó minden, hogyha van vevő. Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, rajongás, hit, eszmény. És szerető. Aki bolond, holmiát olcsón adja. Az okos mindig többet nyer vele. A jelszó, egymást túl kell licitálni, ádáz versennyel, egymást ver vele. A szív az üzlet leghitványabb tárgya, és eladják mégis minden szent hevét. Akad vevőre, Egymást licitálja, hogy a holmit atomként szedje szét. Folyik a vásár, harsogó zsivajban. Az egyik kínál, másik meg veszem. Csak néhol egy-egy végképpen kiárult, kifosztott lélek zokog csendesen. Egy-két bolond jár kél. A nagy tömegben. Bolondok, bizton. Balgák, szerfelett. Eddig az ő példájukat követtem. Ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem, kitárom a piacra. Túladok én is, mindenkincsemen. Nincs erőm, így nyomorultál állni. Ó, nincs erőm, én hétes Istenem. A szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj? Igen, nagyot akarjunk, Igen, forjon agyad, Hol tudjuk, hogy milyen kicsinség a nagy? Igen, én türelemmel, Igen, hallgass, a ha fáj, Várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál. Igen, én még élünk, Igen, ez a szabály, De mi csináljunk az életünkkel, a fáj? Igen, éjj türelemmel, Igen, hallgass, ha fáj, Várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál! Igen, élni élünk. Igen, ez a szabály, De mit csináljunk az életünkkel, ha fáj. Kovács Kata, a Körösi Csama Sándor program Ottavai ösztöndíjasa jóvoltából egy új sorozatot indítunk útjára a magyar népszokásokról. Az első rész természetesen az aktuális Márton és Erzsébet napokhoz kapcsolódik. A magyar nép szokásvilága igen gazdag elemekből táplálkozik. Találhatóak bennük a keleti kultúrkör kereszténység előtti hozadékai épp úgy, mint a zsidó-keresztény hagyományból táplálkozó elemek. Népszokásaink sok színűségét, sok befolyásoló tényező alakította. Egyrészt a Kárpát-medencében élő népcsoportok hatottak egymásra, szinte kivétel nélkül átvették és magukhoz formálták más etnikumok szokásait. Erős, regionális különbözőség is uralkodott egészen a 20. századig, még ma is megtalálhatjuk ezeket, amely eltéréseknek eredetét természetföldrajzi és történelmi tényezők váltották. Ezen kívül eltérő társadalmi csoportok eltérő szokáskultúrával rendelkeztek. A nemesség főként nyugat-európai hatása átvett új szokásokat, amik szépen lassan az alacsonyabb társadalmi rétegekre is hatással voltak. A magyar néprajzi lexikonszó cikke szerint népszokásnak nevezzük azokat az egyformaságokat, amelyek az élet meghatározott alkalmain, a közösség tagjainak viselkedését, gondolkodását szabályozzák, s ezek ismétlődésük következtében megszilárdult, hagyományokként tovább öröklődnek. Ide tartozik minden apróság a mindennapi szokásoktól, például köszönés, fogmosás, kezdődően egészen az ünnepi alkalmak szokásáig. Jelen sorozatunkban kizárólag ünnepi szokásainkkal foglalkozunk. Ünnepi szokásaink még ma is életünk szervező erejét jelentik, hiszen általában ezekhez kötődően töltjük el szabadságunkat, foglalkozunk szeretteinkkel, vagy keresünk más elfoglaltságot, mint az úgynevezett szürke hétköznapokban. Más ilyenkor viselkedésünk és öltözködésünk is. A magyar népszokások legnagyobb részének egyházi és gazdasági háttere van, de találhatunk példát csak egyikre vagy csak a másikra is. Ilyen a különböző munkaalkalmak befejezésekor jellemző mulatság, például Szüretibál vagy az Aratóbál. Novemberi szokások November 11-e Mártonnak Szent Márton a mai szombathelyen született, a Krisztus utáni 310-es években később ő alapította meg az első európai szerzetes kolostort Ligugében. 371-ben Tours püspökévé akarták választani, de tiltakozásában a legenda szerint egy libaholban bújt el, azonban a ludak gágogásukkal elárulták hol létét. Fontos hittérítő munkát végzett Európában, és a koldusok megsegítésén fáradozott. 397-ben halt meg, november 11-én temették el, ma Márton napjaként tartjuk ezt számon. Szent Márton Magyarország védőszentje 2013-ban Szent Márton emlékévet ünnepeltünk, születésének 1700. évfordulója alkalmából. Márton napi szokásaink a mezőgazdasági munkák végéhez, az advent közelettéhez kötődnek, valamint Szent Márton legendájához. Ezen a napon általános a kiadós lakoma fogyasztása, ekkor már le lehetett vágni a tömött libát. Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Tartotta a mondás. Még egy másik szerint a bornak Szent Márton a bírája, azaz ilyenkor kell megkóstolni az új bort. Novemberre már éppen kifort az évi bor, a libavacsora után jólesik esik Márton poharával, kocintani a kíváncsi borfogyasztóknak. A néphit szerint minél többet isznak belőle, annál több erőt és egészséget töltenek magukba. Parastságunk számára az éves gazdasági munkák végét jelentette ez a nap, ilyenkor ajándékokat adtak gazdáik a pásztoroknak, máshol ekkor fizették ki időjós időjósló napnak is tartották. Manapság, ezen a napon a Magyar Lakta Területek múzeumai Művelődés Szervező Intézményei Mártonnapi mulatságokat szerveznek, ahol megemlékeznek Szent Mártonról a népi kultúrát felelevenítő programokkal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal készülnek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az éttermek Mártonnapjához legközelebb eső hétvégekre Mártonnapi libalakomát hirdetnek, sokan az évben egyedül csak ekkor esznek libahúst, vagy az új ízletes libamájat. November 19-én az erzsébeteket köszönhettük névnapjukon, mely egyben Árpádházi Szent Erzsébet ünnepnapja is. A néphagyományban Katalinnal együtt szent tiszteletén túl időjárás jóslás kapcsolódik hozzá. Gyakoriak az erre a napra szervezett jótékonysági bálok, a rászorulók számára rendezett gyűjtések. Szent Erzsébet haláláig gondoskodott a szegényekről, étellel, itallal látta előket, betegeket ápolt. Alakját többnyire rózsákkal ábrázolják, mert a legenda szerint egy alkalommal, amikor ételt vitt kötényében a szegényeknek, Sogóra megállította és megkérdezte, mit visz a kötényében. Erzsébet tartott attól, hogy az igazságra fény derül, megakadályozza szándékában, így azt válaszolta, hogy illatos rózsát. Mikor kitárta kötényét, valóban rózsák bukkantak előbelőle kenyérhelyen. Áton nagy a lipát teszünk, S egész éppen nem éhezünk, ha a csontja hosszú feért, hova borít mindent a tél. Erdőbe harázok adja tumdáját, havas házunk utcáját, akatalunk a pogócs akar. Törökök tartum. Ma ton no piano Csiklós házú Megjelennek, még köztünk élnek. Akkoron az időben a török a mindenütt Magyarországba, és rablata mindenfelől. A magyar urak mindazonáltal egymást kergetik vala, és semmit sem gondolnak a törökkel. Csak az egyetlen egy vitéz Hunyadi Jánosnak vagondja erről. Történt pedig az úr 1442. esztendejében, hogy a török nagy népet készítette, és ezeknek hadnagyul adá a mezid basát, jeles bölcs és merész hadakozott. Ez, megindulván a néppel, által jöve Habas Elbeföldjén és beütött Erdélyországba. Az Hunyadi János vajda olyan hirtelenségbe nem tudta egybegyűjteni az ő népét. Mélyne ezokáért Gyulafehérvárba, a lépes Györgyhöz, ki ő neki régi barátja vala. Míg Len avval tanácskozik a népnek gyűjtése felől, kezdének oda közelgetni a törökek. Látván Hunyadi János és a püspek a tüzet, mint égetik a törökek az falukat, megkeseredének rajta és ami némi kevés népük vala, kiindulának fehérvárból, és a törökek ellen menének. A török basa pedig okosan cselekedett. Az őseregéből éjjel kibocsátott egy néhány ezer embert környül az völgyekbe, kik ott lesben valának. Ezokáért, mikor a Hunyadi János Vajda felment Szent Emre faluig, akik lesbe valának törökek, hátok megé kerülének. A basa pedig elől hirtelen reájuk ütött. Látván hunyadi, hogy ennyi sokasághoz ők bizony semmi, hátra kezdte tartani az önépével. hogy Lépes György által akarra szöktetni az Ompoly patakon, elesék a ló vele, és mindjárás a törökek fejét vevék a püspeknek. De a többi nép a püspek szolgáival befut a Fejérvárba. A török basa ezokáért elbízván magát, minden félelem nélkül rabol, szerint szerte és nagy kegyetlenséggel pusztítja az országot. Hunyadi János pedig Fejérvárról kiíra mind az egész Erdélbe, és minden itt a véres tört hordatá, és parancsol a felkelni mind az egész országnak, kiváltképpen a székelyeknek, és minnyájan felkelének. És midőn immár alkalmas népe volt, Utána kezdte ereszkedni a török basának, ki lassan mendegélt a sok rabokkal és a nagy prédával. Azon közben megmondák a mezít hogy az Hunyadi János Vajda nem messze van tőle nagynékte. Örülök neki, hogy eljő, mert ebben leszen immár a műdiadalmunk az Murádurunk előtt és elhíván a bégeket és mind a fővitézeket, megparancsolálnékik hogy az ütközetbe csak az Hunyadi János vajdára vigyázzanak, és az ellen vívjanak. Meg is adál nekik az jeleket, melyekről megismerik őtet. Csak őtet, mondám ez idő, ejthessétek le. A többivel azután kevés munkát teszünk, mint egy falka juhat. Úgy hajtjuk őket ami hatalmas fejedelmünknek elejben. Hunyadi Jánosnak egy igen jó kéme vala. Ez eljövén mind elbeszéli neki az mezidnek végzését. Mikoron ezt megértötte, Az a diános Vajda, először önmagáról visele gondot. Vala ő neki egy vités szolgája olyan képű, mint ő maga. Ennek kemény Simon vala neve. Azt öltözteté fegyverébe, alája adá az ő lovát, és azt állatá középre az ászló alá, és környű lerendelé az vitézeket. Kész lőn mindenre az Jámbor kemény simon. Ha meg kell halnom is, a mű jámbor urunkért és az ország s hazánk mellett örömesnek halok. János addig méne utánnak a törökeknek, míg a határba nem értek. Ott megkezdné őket. Addig, míg a törökek elrendezték a seregeket, megbontá őket egymástól. A törökek rend csoportonként kezdének víni, és nagy vérontás lőn mindkét felől. a kis kiket az mezitba rendelt az a az a kemény Simont, és erősen kezdének reávíni. A vitéz fegyveresek környülte, sokáig megoltalmazák őtet, de végre mind lepacskolák őket környület, ő magát is elették. Felfut Hunyadi János Vajda, és bíztatja, és nógatja szolgáit, és mind az ország népét. Ő maga is erősen vív vala a törökket. Mikoran ezenképpen erősen vittak egymással, megszabadulálnak mind a rabok, és hától támadálnak a törökekre, és erősen kezdék őket szedének ezen a törökek, és elfelé kezdének mászkálni. Mikor ezt meglátta Mezit pasa, ő is illára vevé a dolgot. János Vajda pedig az ő népével utánok kezde sietni, és erősen kezdi őket süllyeszteni. Többi között elérék a mezitbasát is a fiával, és azt is mindjárást levágák. Így lőn Hunyadi János a diadalmas az napon a török ellen. A helyi eseménynaptárunk ismertetése következik. Az otavai magyar katolikus közösség szentmiséjét főtiszteletű tiszteletű pesznyák béla adja mutatja be a Szent Erzsébet templomban, déli 12 órai kezdéssel, címe Leaside Avenue 1303, a Leaside és a Merivél sarkán. Az otavai Kálvin magyar református gyülekezet Isten tisztelete délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Gluster presbyteriánus templomban. Igét hirdett nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. A Magyar Ház minden pénteken nyitva áll ebédre és vacsorára, keressék a menüt a hét közepe felé a honlapon. A következő programokat a Magyar Ház honlapjáról ismertetem. 2015. november 23-án hétfőn déli 12 óráig van a töltött káposzta rendelésének határideje. 2015. november 27-én pénteken este kor van, a húrka és kolbász rendelések leadásának határideje. A Mikulás csomag rendelését 2015. december 2-án déli 12 óráig tehetik meg. 2015. december 6-án vasárnap délután 2 és 3 óra között fánkvásár lesz, délután 3 és 4 óra között ünnepi műsor gyerekeknek, délután 4 órakor kezdődik a Mikulás járás. Már megrendelt hurkákat és kolbászokat 2015. december 11-én, pénteken délután 3 és 8 óra között vehetik át a Magyarházban. Kérjük, kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is. otavai-magyarradio.ca otavai-magyar.info, ahol minden egy helyen megtalálható, ami az Otavai Magyar közösséggel kapcsolatos, otavai-magyarház, magyarul és angolul, otavai-magyarház.ca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 Kanada leghíresebb slágerei közül ma megismerkedhetünk a Men Without Hats együttes egyik dalával. Ez az együttes Montrealból származik, egy új hullámos csapat, aki a legnagyobb hírnévre a 80-as években tett szert, És a ma elhangzott számuk is akkor volt a slágerlisták élén. 2013-ban újra kezdtek túrnézni USA szerte, egy a 80-as évekre visszatekintő turné részeként. Most tehát hangozdék el, Safety Dance, a man without hats at the dance. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance and if they don't dance, for well, the no friends of mine. See, we can go where we want to, things that we'll they will never find. And we can act like we come from out of this world Need the real one far behind We can go if we want to Night is young and so am I And we can dress real neat From our hearts to our feet And surprise them with a the victory cry Say, We can act if we want to If we don't, nobody will And you can act real rude and cold or leave a mood and I can act like an imbecile. Say oh, we can dance, oh, we can dance, everything's out of control. Oh, we can dance, oh, we can dance, We're doing it from pole to ball. Oh, We can dance, oh, we can dance, everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody's taking the chance. Hands. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, if the dance, we can dance for one we who we've got all your life and mine. As long as we have it we're never gonna lose it. Everything will work out right. I so say we can dance for one who we can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I see. We can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance. Everybody look at your hands. But we can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Oh save, the dance. oh, save the dice Oh, save the Az utolsó negyed órában meghallgathatjuk Ákos egyik számát Ébredj címmel, Szent Márton köpönyege. A további megmaradó időben Adi Endrére emlékezve meghallgathatunk egy pár megzenésített dalt. Saróka Liliana, akik mindig elkésnek. A végén pedig szeretném leadni Geszti Péter egyik számát, A Hungarian in Europe. Erről eszembe jut Adiendre Endre hánykódása, és az, hogy a mai napig, illetve leginkább manapság, ez nagyon aktuális. Magyarok szerte Európában. Örülök, hogy ez elmúlt egy órát velem töltötték. A viszonthallásra jövő vasárnap. Éles száll, eső szakad szakadat A fehér csempék közt a térsivár vár, az égen felvonul. Most jól beszél a Rimtelen közöny, megtermezt bár nem is hallható. Körcsösen hiszem, hogy jön rád még öröm, ahogy beadja a komorodató. A fáj is, nyisd fel a szemedet, új Vírragy, már is, mondd ki a nevemet, Kellj fel, egy jel kell, egy sóhaj, Minden perc nehezebb, tört meg a csöndet egy szóval, Én nem kérek enyebet soha már. A arcodon a lázdereng, Koldus lelkeden átfúja a szél. Az ágyad és a szíved meghasadva reng, Köd mögött a hold, mint aki fél. Álom partján, aztán hozzád nép egy árny, dísz ruháját karda vágja szét. Úgy borul föléd, mint angyal hord a szárny, Szent Márton rád teríti fényes köpenyét. Vállj is, nyisd fel a szemedet, mozdulj, vérragj, már is, mondd ki a nevemet, kejj fel, egy kell, egy sóhaj, mindenben nehezebb nehezen meg, csöbb. Szomorú a lépésünk Mi mindig mindenről elkésünk Meghalni sem tudunk nyugodtan Amikor már megjön a halál Lelkünk vörösen lágra sem tudunk nyugodtan, mi mindig mindenről elkésünk, késő az álmunk a sikerünk. Révünk kölelésünk. mi mindig mindenről elkésünk. Meghalni sem tudunk nyugodtan, amikor már megjön a halál. Lelkünk vörös ellángralomban, meghalni sem tudunk nyugodtan. Na na na na na na na na na. Na, na, na. Mi mindig mindenről elkésünk drink coffee, don't take tea, my dear, you know I'm just a broken guy, Now you can hear it in my accent when I talk, I'm a Hungarian in Europe, I wanna go cruising down the avenue, I've got no cash to take a ride. The only thing I got is hope I'm a Hungarian you. Amikor a bazár bezár De mikor fog a femen? Igen, a küszöbenben áll a kétség Vele a sötétség És még A tesók, a szegénység Na meg az ésség Snaz volt, máradám És az volt, valaha a transzport Bepakolban paszport Oszd nagykor, Nem kavar, úgy bár most a Csomagol a falu, Velem a csomagol a város Bye bye Strasbourg Lefogok egy ezdúr Veszem a kalapomat, amit a szél nem fúj el Kell, hogy megyünk egy hely Hol élni igen, de ha Paszt oh, a I'm an alien! I'm a legal Asian! I'm a Hungarian. Száz határon Elfogyott a regimentés kér. Berlin, Párizs, London Hol nem leszel otthon Menni vagy itt Maradni nehéz